Цими високими мінаретами він згадував рідні дзвіниці, рідне сонце, знайомий спів у церквах. Раптом йому страшенно захотілося поговорити з кимось про цю милу далеку батьківщину, про рідну віру, яку він проміняв на чужу, згадати молоді роки, перенестися думкою у той край, що був втрачений давно-давно, але лишився у нього в серці. Ніби тільки вчора він пив Дніпровську воду, ніби вчора чув, як мати співає за прядкою. Збуджений вином і своїми думками, він підвівся і пішов до старого гетьмана-невольника. Той сидів, прикутий до борту, і мовчки дивився, як на високих баштах і мінаретах поволі згасало багряне світло сонця, що спускалося в море. Скільки вже років він дивиться на цей захід сонця в чужій стороні, і кожного разу згадує, як воно заходило там, Далеко в рідному краї, якого звідси й не видно. "Прости мене, батьку", засмученим голосом заговорив Потурнак, наближаючись до гетьмана. Той підвів голову і сумно подивився на Потурнака. "Прости, батьку", повторив Потурнак. "Бог простить, і я прощаю". Через хвилину Поторнак, ставши на коліна, тремтячими руками розмикав кайдани на руках і ногах гетьмана. Ходім, батько, до мене, я тебе почастую та про віру християнську побалакаємо». У старого гетьмана спалахнув в очах якийсь таємничий вогник, але він силою волі згасив його і мовчки пішов за Поторнаком, супроводжуваний здивованими поглядами невольників. Іляш Потурнак привів старого гетьмана до своєї каюти, що була поруч з розкішною каютою паші, і почав пригощати його усім, що було в нього. Гетьман не відмовлявся від частування, але пив дуже обережно, в той час як Потурнак, випивши вже й до того, тепер на радощах, що душею зійшлося з почесним земляком, пив різні вина, чарку за чаркою, раз у раз цокаючись з дорогим гостем. Він уже не помічав, як гість замість того, щоб підносити чарку до рота, швидко виливав вино через каютне віконце в море. Він тільки бурмотів щось про Україну, про турецьку прокляту віру, про те, що він мимоголі став галерним ключником. Кінчилось тим, що по турнаку розпалі частування поклав голову на стіл і, мурмочучи щось несусвітне, заснув. Старий гетьман, роздивившись навкруги і що п'яний потворнак спить глибоким сном, впав на коліна і став тихо молитися. Сива голова його довго лежала на підлозі каюти, та от він підвів голову. «Господи, виведи з темниці душу мою і душі рабів твоїх козаків», — шептав він, зіймаючи руки до неба. Потім він підвівся Тихо відстебнув од пояса потурника величезну в'язку ключів і сховав їх до кишені широченних, давно обтріпаних козацьких штанів своїх. Тихенько вийшов з каюти і, зачинивши її, гетьман одразу ж кинувся до невольників і поквапливо почав одмикати їхні кайдани. Батьку, мати Божа. мимоволі вирвалось у нещасних. Мовчіть, дітки, тихше, тихше, спиняв їх гетьман. Батько рідний, Господи. Розкувавши кількох чоловік, гетьман поділив між ними всю в'язку ключів. «Ідіть, дітки, один одного відмикайте, але тільки кайдани з нігі рук не скидайте, а полуночної години дожидайте. Добре, батечку рідний, добре. Та ключі, дітки, назад мені принесіть. Принесемо, батьку». Козаки кинулися розковувати один одного. За кілька хвилин усі невольники були розкуті, але кайдані з себе не скидали. Діставши назад ключі, старий гетьман пішов з ними до каюти поторнака. Той спав, хрупучи на всю галеру. Кішка саміло знову причепив йому ключі до пояса і обережно взяв за плечі. — Братий, Іляше, братий, Іляше, буде він сплячував. — Якого біса? геть, бубонів п'яний. — Та ти, бліг у ліжко, іди, я одведу тебе. — А ключі де? — Он у тебе на поясі. П'яний помацав язку ключів. — Нараз веди мене, а сам пий. На силу кішка поклав п'яного на ліжко і, тричі перехрестившись, вийшов з каюти. Повернувшись на своє місце, гетьман, як і інші невольники, вклав свої руки і ноги в кайдани та, крім того, ще обмотав себе тричі залізним ланцюгом. Тим часом ніч давно вже оповила мороком і землю, і море. У місті і на пристані де денедеб вимали вогники. Завмираючи стихав денний гамір, тиша опускалася і на місто, і на пристань, і на море, лише гавкання собак час від часу порушувало нічний спокій.